Luați seama la voi încivă. Dacă fratele tău făcătuiește împotriva ta, mostră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă făcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi, și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l Apostolii au zis Domnului: Mărește necredința! Și domnul a zis: Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, și va asculta. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp? Vino odată și șez la masă. Nu îi va zice mai degrabă: Gătește-mi să mănânc, încinge-te!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 Și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Isuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis, Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei,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 Apoi a zis, scoală -te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu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 Trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla a idoma. Oamenii mâncau,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 aduceți vă aminte de nevastă lui Lot. Oricine va căuta să-și viața o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor marcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ugenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul? Acolo se vor strânge vulturii.